Åsen som går genom Öpplands Väsby är en del av Stockholmsåsen som sträcker sig från Arlanda i norr till Jordbro och Västerhaninge i söder. Men den del av åsen som låg här är nu helt försvunnen, liksom det samhälle som fanns på åsen. Där låg bland annat en krog som har givit området dess namn, Johannesdal. Åsen försvann under 1900-talet. Man använde jordmassorna till att bland annat bygga vägar och bostäder under det så kallade miljonprogrammet. Även jordbruken runt omkring i trakten drog nytta av det material som åsen gav. Framför dig har du skulpturgruppen Fontid föder framtid som utgör entré till centrala Väsby. Klotet som är tillverkat av granit och omgärdas av en skeppsättning i sten symboliserar vår gemensamma planet jorden. En matta av växter är planterad i en relief i form av Upplands Väsby kommun. Valet att använda levande växter symboliserar ett växande Upplands Väsby. I installationen ingår en belysning som gör att klotet syns även nattetid. Strålkastarna tänds och släcks med månens faser. Vid varje ny måne för Upplands är en ny jord sett från infarten från motorvägen. Bakom statyn, norrut, ligger Vilunda parken, som idag har flera idrottsanläggningar, bland annat Vilunda vallen och ishallen. Här byggs också den nya moderna simhallen. Namnet Vilunda är fontida och betyder helig lund. Här finns också herrgården Stora Vilunda. Gården har haft flera ägare med kända namn som till exempel Månesköld och Silversparre. Så småningom i början av 1900-talet köptes gården av Anton Tam, disponent för Optimus-fabriken, och grundare av Väsby verkstäder. Han styckade tamten och la grunden till Väsby samhälle. Härgården köptes i slutet av 1920-talet av författaren Sven Lidman som bodde här med sin familj fram till 1941. Idag är huset av kommunen och används av musikskolan. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna ut med upplevelsestråket.